Pozdravljeni v novi oddaji zofijinih. Še 15 let nazaj smo današnji dan, se pravi 29. november, praznovali kot Dan Republike. Na ta dan, leta 1943, je bilo v jajcu drugo zasedanje Avnoja, na katerem so delegati sprejeli sklep o ustanovitvi federativne Jugoslavije. Na ta dan leta 1990 smo v Sloveniji že sramežljivo razmišljali, kako bi bilo lepo, ko bi se enkrat zavsele znebili tega talilnega lonca, k kateremu smo se tako lahko priključili v jajcu. O posledico želje v lepšem in udobnejšem življenju smo takrat razmišljali bolj malo, še manj morda o tem, čemu vse se bomo morali zaradi takšnih želja odreči. Danes o tem vemo več. Vse nasledenje razvitemu svetu ni majhna in če bi jo poznali takrat, bi morda še enkrat dobro razmislili preden, bi se tako zlahka podali v žrelo kapitalizma. Nekakšno analizo tega novega sveta in kako je do njega prišlo, nam je v predavanju z naslovom Postfordistična Slovenija, ki je v naši bazi v Galeriji Medijanog potekalo v preteklem tednu, predstavil filozof dr. Igor Pribac. Geslo v sproščeni Sloveniji je nakazovalo programsko umikanje države iz vseh področji, kjer je njena nazočnost odveč. Toda geslo je lepo vzdignilo v programsko načelo krčene države, ki traje že dolgo in za katerega se zdi, da je v največji meri posledica toka sprememb, nad katerim nobena posamezna država, vsekakor pa ne majhne in globalno nepomembne, nima nobene moči. Te spremembe lahko opišemo tudi kot opuščanje fordističnega kapitalizma, močne socialne države in de facto uveljavljanje razmer, ko je demokratična država kapitalu vse pogostoje odveč ali celo poleno pod nogami. V današnji vdaje Zofijenjih vam bomo zavrteli nekaj poudarkov iz navedenega predavanja. Še prej pa bi vas želeli opozoriti na naslednjo priložnost druženje z Zofijinimi, ki bo že 6. decembra ob 19. uri v galeriji Medianox ob predavanju dr. Valerije Vendramin z obljub polnim naslovom Shakespeare, psihoanaliza in feminizem. Vabeni. Dr. Igor Pribac je docent na oddelku za filozofijo filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava socialno filozofijo in filozofijo zgodovine. Je dolgoletni urednik zbirke temeljna dela, založbe kartina, Pred tem je bil odgovoril urednik časopisa, časopis za kritiko znanosti. objavil je številne članke in spremne študije. Želimo vam prijetno poslušanje. Jaz sem svoje, svoj nastop danes nastovil, mislim, da postfordistična Slovenija. V tem bom spregovoril, spregovoril pa bom, kot je Boris že rekel, v resnici bolj morda o tem, kaj je postfordizem ali kaj sam razumem pod tem izrazom, in kje kako ga opredeliti, kot pa seveda o tem, kaj, em, o tem, da bi ga sociološko sedaj znal razpoznati tule v slovenskem okolju, o tem, o teh premikih, ki jih bom skušal v, v, nekih, v, nekim, v nekih morisih nakazovati. Ne bom spregovoril toliko sociološko in jih umestil v slovenski, slovenski prostor. Mislim, da pravzaprav te raziskave bo treba verjetno na nje še počakati, kajti vsaj objavljenih teh rezultatov, takih podatkov, mislim, da še nisem na letu www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti. ana je produkcijski način in postfordizam je ustop iz tega produkcijskega načina in ustop novega. Smo torej v potem, potej po tezi o prehodu v nov produkcijski način v nekem v nekem obdobju tranzicije. Spet naletimo na ta izras tranzicija, ki nas je spremljal Mislim, da zlasti v začetku 90-ih bili smo in smo še država v tranziciji, zdaj manj kot, kot poprej, vsaj manj pogosto slišim ta izraz o tej zvezi, kar, kar bi naj nam dalo misliti, da smo s tem, ko smo prišli v, v dom, katerega smo hoteli priti v Evropsko unijo in v NATO in pripadamo zahodni civilizaciji, bi rekel, formalno povsem, tudi zgubili rezon za to, da, da sebe imenujemo še naprej družba v tranziciji. Zdi se, da je tranzicija, pač težave v tranziciji je bil izraz, ki je, veljav, ki je bil veljavljen predvsem za prehod iz, eh, politični prehod eh, iz enostrankarske države, iz države, v kateri politični pluralizem ni imel svoje domovinske pravice v, državo, ki je demokratična, in politično in mnenjsko pluralna in prehod iz, na ekonomski ravni, na bolj ekonomski ravni, prehod iz eh, družbeno vodenega gospodarstva v, v, v tržno gospodarstvo. To je bil pomen tranzicije, ki se nam je ponujal in zdi se, da, sve to, da smo tukaj že nekje v zaključni fazi teh procesov, zato menda da nismo več želel tranzicije, ampak Opozoril bi na to, da, da pa sami tega pravzaprav ne čutimo, ta reforma, ki, nas, ki je morda pred nami, eh, nas potiska v spremembe, ki bodo verjetno po svojih posledicah primerljive s tistimi, ki smo jih doslej občutili ob dosedanjih, Minulih reformah, reformah v neposrednji preteklosti. In eh, ta izraz države v tranziciji, ki ga je seveda izumil zahod zato za to, da bi označil nove, članice v družini zahodnih narodov je bil je po mojem vrljiv in, in vodi tudi do neke samoprevare tistega, ki ga je izumil in ga uporabil, kajti ko so sociologi, družboslovci na sploh, politiki, medijski ljudje uporabljali ta izraz za dežele dežele vzhoda, so imenovali drugega in s tem izuzeli sebe iz, tega, iz teh procesov. Mislim pa, da, se, da, je, da je danes povsem jasno, da je, morda je obstajala seveda in nje obstajala neka tranzicija drželj, ki so zdaj nove članice Evropske unije in tistih ki, tistih, ki še bodo, ampak obstaja pa tudi neka tranzicija, ki je bistveno širša in eh, od, od omenjene in ki zadeva v svet eh, in ki jo dosti krat imenujemo globalizacija, pa mislim, da je to nekoliko slabo postavljen slabo postavljena odgovor, kajti globalizacija ja, implicira to, da smo eh, ogroženi v našem načinu življenja, v naših navadah, v našem gospodarjenju, kot smo ga vajeni, ker, se, ker vstopajo v, na sceno novi trgi, predvsem trgi delovne sile, ki je zelo cenena in ki, in ki nas silijo v neke spremembe. V resnici, ta možnost nastopa novih trgov, nastopa produkcije, ki se dogaja, odvija v primer Aziji, ki je vodena v, iz nekega centralnega prostora v Švici in ki se finančno kaže na bančno računu na Kajmanskih otokih in ki je pa, ne vem, strokovno, idejno vodena z nekega projektnega centra recimo v Italiji. Ne? Ta, ta struktura gospodarjanja, ki je, kar je sodobnega v globalizaciji, namreč globalizacija seveda poteka na nek način najmanj po mojem od, odkritja Amerike naprej, na nek način. Ne? O globalizaciji je govoril seveda veliko in, in, in zelo sodobne reči danes, danes nam sodobne reči že Marks, recimo na prvi stranih komunističnega manifesta. To, kar je res sodobna globalizacija in čemer se globalizacija danes toče od tiste, ki poteka že stoletja, je to, da se v resnici zaradi razvoja komunikacijskih in transportnih sredstev lahko odvija nek delovni proces na različnih kontinentih in vendar vodeno tako, da zadovolji zahtevam produkcije just in time, no storage in, in vseh teh standardov, ki jih je uveljavila, mislim, da predsem japonska v 70-80-ih. Ta novost je pa kaže na neko neko v pojmu globalizacije potlačeno, potlačeno resnico in to je na tranzicijo, na, na nek pre, premike v samem, v samem načinu proizvajanja in v, v ekonomski sferi, v samem jedru ustvarjanja jedru nove vrednosti. In mislim, da se je Kolikor govorimo o globalizaciji, ne, vse nekako odvračamo svoje misli od tega, da bi mislili to, kar se dogaja z načini nastajanja nove vrednosti. Vprašanje, ki se bi moralo zastavljati je, kako se ustvarja nova vrednost, kje se ustvarja in ali nastaja, nastajajo novi načini eh, novi, novi bi rekel, novi produkti, ki ubežijo, ubežijo klasičnim predstavam o ustvarjanju nove vrednosti. No, ta premik skuša zajeti dvojice Fordizem, post-Fordizem. No, da je drugo, da ki vznikamo, da smo vznikamo vzniku. in the vznikamo We're going to kick the hell out of him all the time and we're going to go through him like crap through a goose. in sedaj mislim, da tu vendarle je da neka predstava ob tem, kaj tvardizem je, marsido med vami ima, ampak e, mislim, da je pa še vedno potrebno torej, te no, novosti e, nekako predstaviti s pomočjo sveta, ki ga zapuščamo. Ta svet, ki ga zapuščamo, imenujem skupaj z nekaterimi avtori, ki so to tezo sprejeli, fordističen svet. Za, za fordizem je obstaja tudi nekaj drugih izrazov. Lahko bi temu rekli tudi kenezijanski, kenezijanski svet, kenezijanska ekonomija, lahko bi temu rekli tudi uh, tudi morda uh, telorizem, lahko bi temu rekli tudi uh, državno reguliran trg, intervencionizem. Uh, to so, lahko rečem, sinonimni izrazi, ampak mislim, da je mogoče eno Da je V uveljavu se je ta izraz fordizem zato, da bi vse to, to povzel. Zakaj torej pri fordizmu gre? Pri fordizmu fordizem je produkcijski način znotraj kapitalističnega produkcijskega načina, kjer, ki pomeni opuščanje tiste faze razvoja kapitalizma, ko, so, ko je kapital, ko so ga poprašali politiki, kaj lahko storijo zato, da bi imel boljše možnosti samo oplajanja, odgovorili predvsem to, da se ne mešate v naše zadeve, da nas pustite, nas pustite delati, da nas pustite ustvarjati. Ta, torej, eh, politika je, je bila v začetku na slabem glasu, v, v svetu gospodarstva, v svetu nastajajočega kapitala, ker eh, so še v 17-18 lahko vladari z državnimi udari, da ta v resnici izhaja iz, iz teh, teh pomenov državni udar, eh, preprosto sprejeli odlok, s katerim so konfiscirali določena premoženja, spremenili zakone na ta način, da so gospodarstveniki potegnili krajši konec. Država je potrebovala denar in vzela si ga je na zelo grobe načine. Ne, to je bila To je bil strah, v katerim so se branili gospodarstvo in ko so odgovarjali, naj se država ne umešava v gospodarstvo. Ampak ta odgovor ni mogel trajati, ni bil trajen odgovor. Freudizem je prehod, ko se država ponovno začenja vmešavati gospodarstvo, oziroma ko se trg. In vsi trgi regulirajo. Regulirajo se z, z, z mehanizmi, ki ustvarjajo neko danoročnejšo, stabilno okolje za gospodarje. Seveda, Fordizem lahko predelimo še na marsi kateri drug način. Lahko rečemo, da je Fordizem in ta regulacija trga odziv na, na oktobrsko revolucijo v Sovjetski zvezi in da je v Rusiji, pravzaprav, in da je to bil način, kako oduzeti čar idealu komunizma, ki se je širil tudi po svetu. Fordizem se je, kot je znano, uveljal v Ameriki po zlomu na borzu, torej v 30 letih z New Dealom, ampak pravi razcvet fordistične ideologije je v resnici tak, ki ga nekako lociramo v čas po drugi svetovni vojni zlasti v Združenih državah Amerike, vendar tudi s pomočjo vpliva, ki so se ga Združene države Amerike ustvarile, ko v drugi svetovni vojni, se je ta širil tudi na Japonsko in z Marshallovim planom tudi v Evropo, kjer sicer je seveda naletel na, na neko močno tradicijo in ni ostala ta tradicija je to eh, ameriško schemo v, od dežele do dežele različno preoblikovala, vendar so nekateri osnovni elementi teh te, te, te fordistično urejenega gospodarstva vendarle ostali. In Kaj so to? Zdaj, tehnološko pa lahko rečemo, da je fordizem seveda m, posledica proizvodnje, ki temeli na, na elektromehanskih strojih, ki predtem niso bili bile tisti, ki, n, s katerimi bi Bi gospodarstvo v največji meri ustvarjalo novo vrednost. In eh, ti elektromehanski stroji, ki so, so pomenili nek socialni novum v tem smislu, da niso več potrebovali visoko izurjene in eh, delavce, ki bi morali skozi daljši učni proces pri mojstru, ampak so se lahko na lok, na oskrbi katerega koli stroja, lahko priučili v nekaj dneh. To je ustvarilo, to je ustvarilo um, možnost velike mobilnosti na trgu delovne sile, to je pocenilo, to je zmanjšalo ceno, ceno delovcu na takih strojih. Hkrati je pa seveda output te uvedbe, teh strojev pomenijo, da so lahko zasipali, zasipali tržišče z proizvodi v, v količinah, ki jih prej ni bilo mogoče misliti. Ne. Ta izboljšava, tehnološka izboljšava je pomenila možnost veliko serijskih cenenih izdelkov in tu se je začela, začela širiti, Produkcija, ki je, ki, je, ki je potrebovala trge večje od nacionalnih, tudi če je nacija bila tako velika, kot je ameriška bila. Nato to sta, se je v Evropi, sta se dve državi odzvali tako, da sta hoteli z vojaško silo ne, povečati te trge. Amerika pa je nekaj časa to počela, ne da bi potrebovala vojaško pomoč pri tem, kajti bila je sama dovolj velika, Po drugi svetovni vojni pa je to ni bilo več nekako treba, ker je v resnici to v sodelovanjem in zmago in sodelovanjem v, v, v drugi svetovni vojni tudi m, m, uspela dosečili. Uspela je torej ustvariti prijazno okolje za izvoz svojih izdelkov širom po svetu. the spirit to fight back but the good sense to control it that's good. Forizem je pomenil uh, v resnici seveda tudi to da so sindikati da je moč sindikata zelo opešala kajti sindikati so težko ob tem da so delavci da so delavci sedaj potrebovali bistveno manjše vešče za bi se vključili produkcijski proces in da so bili zlahka zamenljivi za nekim strojem. So sindikati seveda izgubili posebno, posebno moč, pogajalsko moč v, v odnosu s kapitalom. No, vendar pa je rešitev bil, ni bila ta, da bi, da bi, bi rekel, delavstvo kar najbolj zatrli v tem fortističnem ciklusu. Ne, nasprotno. Na nek način je delovstvo bilo nujen člen eh, samooplajanja, ustvarjanja nove vrednosti in seveda zlasti pa za ključka gospodarskega ciklusa, torej eh, m, prodaje izdelka na trgu. Kajti, te veliko serjski izdelki niso bili več izdelki za za aristokracijo, nacionalno ali internacionalno, tamveč so bili izdelki namenjeni, namenjeni In eh, Samo s tem, da so, bili, da so imeli zelo, zelo široko tržišče, so lahko upravičili te zelo, zelo velike serije, ki so jih bili sposobni proizvajati in ki so pomenili osnovo nižanja cene izdelkov. No, tako so nastali torej, Fordi, eh, avtomobili, za namenjeni, namenjeni slehrnikov, ki naj bi jih lahko kupil vsak zaposlen v, v tovarni, tovarni Ford. Vsak zaposlen naj bi imel možnost kupiti avto, ki ga je sam sicer zjutraj na delu proizvajal. Torej, politika je bila ta, da so delavci relativno solidno plačani zato da so lahko postali končni konzumenti vsega teh, teh dobrin, potrošnih dobrin, in trajni dobrin, ki so jih, ki so jih proizvajali. To je, torej ciklus je potreboval delavca kot, kot končnega, končnega konzumenta, kot kupca in končnega konzumenta izdelka in zato, da bi to bilo mogoče, je tudi politika plače morala biti stabilna in tu se je omešala še država. Država je z svojim svoje strani kot tretja stran v tem tripotniku, ki je odločal o, o produkciji, zagotavljala z kreditno politiko eh, možnosti nakupa tudi tistih, ki so v delovni proces skoma instopili, in so lahko najeli, najeli kredit eh, in se bi rekel, postavili takoj in na noge. Fortizem imamo pogosto v mislih skozi Čaplino film moderni časi, eh, mamo ga v mislih kot eh, prilagoditev človeka in njegove domnevno vse strane osebnosti, neki oski funkcij, ki jo ima nek stroj v delovnem procesu, to je, ne vem, zelo plastična, zelo vizualna slika Fordizma, ampak v resnici je tu neka širša makroekonomistična logika, ki je, ki je ustvarila to, kar zaprav si poznamo, ne? to temu, kar se reče, čemu se reče socialno partnerstvo, torej pogajanja med delodejalci in delojemalci in kot tretjo stran v teh pogajanjih še državo. Država je bila torej ponovno vključena, potem ko je bila eh, želja kapitala ta, da bi ne bi posegala, se je država je bila pritegnjena v produkcijski proces kot eden od garantov njegove dolgoročnosti z krediti, z določeno socialno varnostjo, z določeno perspektivo po času podela in stroj je v povojnem času, ko je bilo vsega, ko je bilo primankovalo vsega, zelo lepo vstekl. Zelo lepo vstekl, gospodarstvo je lahko usvetelo in to so bili časi, ki so zadovoljevali, omogočali, da so ljudje se zapustili enkrat v življenju in ostali zaposleni dokler ih ni doletela tista tisto, tisto življenska doba, ko se umakneš iz delovnega procesa in se upokojiš. Pri tem pa si lahko računal, da si v tem času tudi, če si bil količkaj racionalen, eh, ustvaril dovolj premoženja, da si s pomočjo tistega, kar se v po upokojitvi, nekako preživel do konca svoje, svoje dni mirno in brez... Eh, brez vsakodnevnih skrbi za preživetje. To je idilična slika, ki po drugi strani seveda pomenila, lahko, na katero lahko pogledamo z druge strani. Lahko rečemo ne ta socialna država, kajti socialno državo je tu šlo, je v resnici bila nek, nek, nek mehanizem nadzora. Kajti, ja, veste, m, prvi Fordovo vozilo je bilo je bilo samo eno in je bilo eno vozilo namenjeno čisto vsakemu porabniku. Hočem reči, da ta Fordizem, ta produkcija ni bila bogata z variacijami na tem, ampak so bili produkti relativno, relativno malo številni in bili so morali mišljeni za zelo širok spektr porabnikov. Zato, da bi ta spektr ne bil tako širok, je poskrbela, poskrbela država oziroma nek Ideološki aparat, lahko rečemo temu oglaševanje, povezano z vzgojo, ki je ucepljala ki je določene vrednote, določene nevičine življenja in konc koncu American way of life, American dream, ki pomeni avto žena, ampak avto, žena pa nekaj otrok in določeni, določeni stili življenja, ki so podrazumevali določene type konzumcije, so, vse to je del druga, mogoče malo manj svetla stran tega furdističnega obdobja. Kaj ti, kot rečeno, te produkcije pač niso mogle varirati, stroji so bili nastavljeni na določen produkt in ne ne tako prilagodljivi, kot so danes, ko so računalniško vodeni in um, Potrebno je bilo nekako v utirjati kupce prav v, v to smer, ki jim je bila ponujena v obliki nekih eh, domnevno uporabnih, uporabnih izdelkov. Torej, lahko rečemo, da je ta družba bila družba nadzora, kolikor niso bili vsi stili življenja enako, eh, enako, enako mogoči in kolikor so bili favorizirani eh, prav določeni stili življenja. What a dump. Je edini možni odgovor tukaj in danes na globalizacijo in te globalizacije, in to je proste pretok kapitala. pogoje v našem davčnem sistemu, ki bodo spodbujale k delu. Mi potrebujemo takšno socialno državo, ki bo zgrajena na osebni odgovornosti, ne pa samo solidarnosti. je po mnenju večine začelo lomiti ali pa se prelomilo nekje v 70ih letih. V 70ih letih prejšnjega stoletja, ko je vzrokov lahko več, Na ne vem, imamo prvič inherentno endemično pluralnost želja ljudi, ki je prišla na dan, ki se je pokazala na vse zadnje recimo v šudenskih gibanjih, konec 60 ih v hipijevski revoluciji, v rock glasbi, v, v novih vrednotah, v, v opustitvi tistih modelov življenja, ki so bili prej ponojeni. In je pomenila težavo za ta fordistični stroj, ker pač teh, te, te pluralnosti konzumenskih potreb ni izmogel dobro zadostiti, tako kot je bil nastavljen. Potrebno je bilo začeti razmišljati Drugače, bolj razpršeno, začeti razmišljati o nišah potrošnikov na določenem področju in to je vse bilo nekoliko tuje tistim tedanjem mehanizmom. Zato lahko v tem smislu lahko razumemo tudi ne vem, del tega upora vsaj v 60 letih, ki so ga izvedli tudi mladih. No, potem se je temu seveda pridružila kot vzrok sprememb tudi naftna kriza, ki je pomenila vprašanje, ne vem, vprašanje energentov je sprožila in pa premik večjega dela kapitala v, v tretji sektor, v sektor uslug, kar spet V sektoru služb kar slej lahko razumemo kot, kot pluralizacijo potreb. Ne. Kulturna industrija se je, začela, se je začela razvijati bolj kot dotlej, krati pa druge razlage pravijo, da so reformizem začel težave tudi, zašel težave tudi zato, ker je bila produkcijska veriga postajala predolga in postajala neobladljiva s sedanjo tehnologijo, s sedanjimi komunikacijskimi sredstvi. Skratka, od 70 let naprej se govori o nekem prelomu in iskanju, iskanju novih novega. Zdaj, to je skratka čas ko mi se lahko začnemo govoriti o postfordizmu. Postfordizem seveda ni nekaj določenega, je pač umik ali odmik od fordizma in iskanje nove rešitve, ki bi bila stabilna, ki bi bila, ki bi omogočala trajno, trajno, bi rekel, trajni mehanizem oplajanja kapitala, nastajanja nove vrednosti in ki se zaenkrat seveda ni še oblikoval v neko jasno formulo, tako kot lahko zdaj iz skudevinske razdalje govorimo o fordizmu, temveč je, so to neka iskanja v različne smeri, ki pa jih so vse zaznamovane z, z odmikom od, od, od fordističnih rešitev. E, drugače rečeno, če hočete, lahko govorimo o umiku države, o smrti, so, o, o umiranju na obroke socialne države, o, o zmanjšanju gotovosti e, dela, o zaostrenih razmerah na trgu dela. Ki, išče, ki zahtevajo, zahtevajo nove odgovore. Medtem, ko je po vojnih letih bilo, vsaj v Ameriki, delo mogoče najti vsem, in po vojni Evropi tudi, se je delo postalo, da ga je kot zaposlitev, kot delo, ki ga imaš, ki ga dobiš, kronično, kronično pomankanje, ki ga ni, ni dovolj za vse. Ta Gotovo je, da je nekaj resnice v tem v razlogih, zakaj se je delo začelo krčiti v tem, da so stroji napredovali, ne, da je tehnologija tu napredovala. Ne vem, spomnice seveda, tu treba omeniti vlogo računalnika. Vlogo računalnika, ki je odpravil, torej digitalna digitalna tehnologija, ki je odpravljala veliko delovnih mest. Ne. Zdaj, četovil, ki jaz nimam pri roki, ampak recimo vem, da Mislim, da je bilo v kmetijstvu še na začetku stoletja ne vem, v ZDA zaposlenih vem blizu 50 odstotkov ljudi, torej govorimo seveda v 20. stoletju in da je na koncu tisočletja ali zdaj ne, v kmetijstvu zaposlenih, zaposlenih mislim, dva odstotka vseh, vseh zaposlenih v ZDA. Ta isti proces se je potem z digitalnimi napravami začel tudi v mestih, zginjali so celi poklici in, in ta proces se seveda sploh še ni zaključil in se še, se še dogaja. Zofini ljubimci Če vse je ta proces, ki, mu, ki, ga, ki ga danes nekateri povzdegujejo pač v neko vrednoto, zdaj vprašanje, ali je to vrednota sama po sebi ali vrednota, ki jo lahko značimo vrednota zaradi nuje, namreč fleksibilizacija. Fleksibilizacija na vseh področjih, fleksibilizacija tudi glede, na, glede seveda samih tržnih izdelkov, s katerimi so podjetje prihajala na trg. Fleksibilizacija, ki je pomenila, med drugim, ne, je pomenila to, da so skušali zadostiti potrebam po razvijajočem se trgu e, storitev, ki je nastajal, ki se je med tem oblikoval, ko so ljudje pač hoteli nestandardne rešitve, nestandardne izdelke. Ta razvoj se je zelo razvil, e, se je napredoval in mislim, da lahko neko točko, teoretsko točko postavimo, kot, eh, ko doseže neko, neko točko, kjer ni povratka več. No. In ta točka, kjer ni povratka več je, ko so začeli, zlasti mislim, da japonski izdelovavci automobilov, eh, še vedno smo torej v nekje pri avtih, eh, proizvajati še šele potem, ko, jih je, ko se je sprožila povpraševanje po prav določenem avtu med kupci ali drugače rečeno, šele proces proizvodnje je sprožil šele kupec, ko je oblikoval svoje naročilo za avto. V čem je tu premik? Medtem, ko je Fordizem imel generalno plansko sliko, ki je, kjer je od zgoraj na vzdol vrh tovarne vodil celoten stroj in rekel, vrabimo takšne avte in s tem je avti bomo osvojili svet, osvojili vse trge, se zdaj logika obrne, ampak je prvi, Zgi za začetek proizvodnje prišel strani konzumenta. Ne, strani konzumenta, ki postane. Na ta način, na, na ta način postane vključen v, v, produkcijski, v produkcijski proces. Konzument postane z svojo željo, ki jo izrazi kupcu, ko si avto opremi z temi ali onimi dodatki, ko izbere tako barvo, drugačno barvo in seveda vedno več je teh izbir, ki jih lahko pravi kupec zlasti pri avtomobilih, ne, se je neposredno se je vključil v sam, v sam proces. To pa je nekaj to pa je neka novost. Ne ki je vredna, da se nad njo zamislimo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni več jasne lučnice med, med proizvodnjo in pa neproizvodnjo. Da, da se proizvodnje ne odvija več samo v tistem delovnem času, ko so ljudje zastroju za v tovarni, ampak da si lahko produktiven tudi takrat, ko si, ko si ne misliš, da si. Ko na primer oblikuješ pri trgovcu svojo podobo, podobo avtomobila. In sedaj bi rad na nizo nekaj primerov, ko, ko se to dogaja. Kaj to glede nakupa avtomobila? Sploh nimo osamljen primer, temveč je vedno bolj pravilo, ne? Vedno bolj pravilo, ali drugače rečeno, na nizo bi nekaj primerov, ki običajno niso šteti kot kot produktivna dejavnost, torej dejavnosti prispeva k ustvarjanju nove vrednosti, pa, po mojem mnenju, to ne bomo so. In vsi bolj ali manj torej imajo to isto logiko, da je da smo v naši zasebni sferi, ko se ko nekaj konzumiramo v resnici, dejavni kot producenti in nekaj ustvarjamo novo vrednost. Najbolj enostaven primer se mi zdi, ko, ko stopimo v restauracijo in E, naročimo hrano in jo pojemo in potem nas seveda na koncu vprašajo kako je bilo, vam je bilo všeč. Tu se seveda odgovori možni klasičen je bilo in potem imate pa tistega zahtevnega gosta, ki pa reče prej slano, premalo pečeno, ni bilo dobro marinirano e, in tako naprej in tako dalje. Ne? Kaj je tu zanimljivo? Zanimljivo je, da ta, dobro, ta, ki reče, uredu, redu pravzaprav manj produktiven kot nekdo, ne, ta je res samo konzumiral, ta je nezahteven konzument, ni, bomo rekli, potrošnik, ne pa uporabnik, lahko bi postavili to distinkcijo, medtem ko zahteven klient, ki pa se spusti z kuharjem ali z natakarjem v neko debato, daje neke povratne informacije o tem, kaj, se, kaj, kaj si mislijo o njihovem izdelku. Te povratne informacije so produktivne. To je na isti ravni, kot se danes dela, ko se raziskuje tržišče prek telefonskih anket. Prek telefonskih anket ste, smo vsi bili že poprašani. Ne, dobili smo klic, ne, halo, imate pet minut časa, prijazen glas, običajno študentski, cenjena delovna sila so študenti, ki prosi za pet minut vašega časa in za to, da odgovorite na, to, na, to, na, na neke vprašanje. In te vprašanja zadevajo recimo, ne vem, določene, kaj si mislim določenih oglasih, kaj si mislimo o določenih izdelku, če ga poznamo, če ga ne poznamo. Pa tudi, ko povemo svoje mnenje o določenih strankah, to je v osnovi vse isto, ista dejavnost. Mi vrsti, dajemo, dajemo nekaj, sodelujemo pri ustvarjanju nekih slik, proizvajalcu, ko, ko, na podaj katerih bo ta oblikoval svoje naslednje tržne poteze, ko bo skušal biti uspešen na svojem področju. To delamo, ko se to dogaja, to delamo na nek način zavestno. Ne, seveda ne vemo, pravzaprav, mogoče se ne zavedamo, če, kaj počnemo, ne, ne zavedamo se te razsežnosti, ki sem ne skušal zdaj malo razkrit, ampak vemo vsaj, da smo bili poprašeni za pet minut časa in da smo sodelovali v zavestno sodelovali v nekem početju, ampak to delamo tudi na takrat, ko se tega ne zavedamo. Ne. V resnici vsak naš nakup v samopostrežbah danes, ko so, eh, računa, ko so blagajne računalniško vodene in tudi centralno zbirajo podatke, ki se ustvarjajo na, ne vem, 22 blagajnah tega ali onega hipermarketa, V resnici dajemo podatke o tem, kaj, kaj kupujemo, ob kakšnih ura kupujemo. Seveda ne podatke z, upremljene z imenom in priimkom, ampak z količinami. Mi smo del gmote ljudi, ki je kupila to ali ono glavo v tem, tem in onem času. In, in seveda dajemo, dajemo nekaj, kar je tržno, tržno uporabno. Pa zato nismo nikakor nagrajeni. Dobro, so Razne, ne vem, nekateri nas sprašujejo za povratne informacije tudi tako, da nam ponujejo neke nagradne igre, če se bomo odzvali. Ne? Ampak v resnici so to, lahko bi rekli, zelo, zelo cenjeni načini, kako priti do informacije, ki so vredne veliko več, kot stanajo tistega, ki mu bodo prinesli, katerih si lahko objeta dobiče, ki bo veliko večji, kot je bila, kot je O vložek vanje. Boy, oh boy, <laughs> Močem reči je to. Seveda obstaja še vedno fordistična proizvodnja, tudi v klasična industrijska proizvodnja, delo za strojem, tudi v, v sodobnosti. Vendar zdi se, da obstaja močen trend, ki to, ki to proizvodnjo zmanjšuje. Zdi se, da treba verjeti, da ta selitev na tretji svet takšne proizvodnje, vendarle samo nek začasen korak, ko bo Ko, ko bo preprosto vendarle ceneje tudi to, kar sedaj še delajo človeške roke, zaupati strojem, ki ne stavkajo, ki eh, delajo 24 ur eh, na dan in ki se ne utrudijo, ne pritežujejo, ne potrebujemo jih eh, posebej, eh, no, narabijo nobenega, nobenega posebnega stimulusa eh, za to, da, da, ima, da, da upravljajo svoje standardno delo. In to usihanje klasičnega dela na eni strani, na drugi strani pa nastajanje, vse večjega pomena, osebnih uslug, sektorja niž in koncev kulturne, in, kulturne industrije, premika tu, tu rešitve in pomeni, pomeni. pomeni pomeni nove kaj kajti danes, ko gledajo mladi ljudje v prihodnosti, ne morejo, več, ne morejo več upati to, kar so njihovi starši še lahko upali, da bodo namreč vstopili v eno delovno razmerje in bo to, tako rekoč, kot, eh, kot poroka ne, na nek način, ne, v, v monogamnem idealu, korak, ki ga storiš enkrat in ki mu ostaneš zvest do konca svojega življenja. Ne. Tega, te perspektive eh, danes, danes, ni več. Delo je, delo, delo se, problematizira se sam pojem dela na vse zadnje. Zato, ker družba, države se odzivajo na te nove potrebe z neprogrami krčenja socialne države. Krčenja socialne države, ki pomeni manj socialne varnosti, ki pomeni odrekanje tega, da ima človek pravico do dela. Ne? Te pravice, pravico do dela smo imeli v socializmu, v, v sedanjih sedanji družbi, te pravice ni, ali vsaj ni, eh, ni efektivna ta pravica, ni uveljavljena, nije mogoče uveljaviti, ne. se mi zdi, da bi kazalo eh, to ta premik, te nove razmere, v katere vstopamo in ki pri prinaši, niso pravimo tako zelo jasno izražene. Izražene so kot konec je industrializma klasičnega tipa, ampak ni pa še zelo jasno izraženo in tudi institucionalno rešeno nastanek nekega novega okolja, v katerem bi bilo gospodarjenje bolj produktivno in možno. V, tem, v teh razmerah se mi zdi, bi jaz sam se za to, da vendarle na nek način povrnemo socialno državo, ki res je na, na nek način izginja, ki je draga bila, ki je bila potrošna, ki jo, čez katero bentimo, kadar plačujemo davke, eh, ki jo pa hočemo, kadar eh, potrebujemo zdravnika in, eh, ne vem, eh, cenen mestni promet. Predlog, ki se mi zdi skladen z, z, z, z, z tako zahtevo po zmajševanju eh, stroškov države, hkrati pa Tudi z zahtevo potem, da država ne bi delovala paternalistično, kot lahko obtožimo fordistično državo, da je ravnala, da je ravnala fordi, paternalistično. Kaj ste misli? Mislim to, da je preprosto forsirala določene, določene življenjske izbire in druge tako takore demonizirala, torej ne da bi to imela moralno pravico, kajti te izbire za druge so ljudi niso bile nič posebej škodljive, eh, V teh razmerah se mi zdi, da bi kazalo v da bi se, bi se zauzel za idejo univerzalnega državljanskega dohodka. V vas na to, da je ta ideja dost dobro predstavljena V, v, v knjigi Brezplačno kosilo za vse, ki je išla pri založbi kartina, in ki je v resnici zbornik večinoma tujih avtorjev, deloma pa tudi nek nekaterih slovenskih avtorjev, ki so izrekli svoje mnenje o, o tej ideji. Ta ideja pa je v, v uvodnem članku v zbornik tudi dovolj jasno predstavljena.